Jó reggelt! Ma a 2019. október 14-e hétfő van, és 4 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Hallgatók és Fiala János műsora, a kísérleti műsor. Hát azzal, hogy utolsó műsor, azzal most már az ember nem viccel, mert az eddig egy ilyen potenciális fenyegetés volt, de most pontosan lehet tudni, hogy ez december 20-án pénteken lesz, tehát valamit kell majd kezdeni ezzel a mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adással, mert minden nap nem lesz december 20-a. El szavazol előnt úgy, mint a hébert az árja, egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrompottem már, ha magyar szavazó. Led úgy fél lehet, hogy elrohondod te marha magyar szavazó, vajon mit hoz majd az a fénytelin nap, midő népünk vagy szint valami villám, borítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg észeg aztán, gyöke éjszakról, némi északi fény, De nyúlhat a rus medve mancsa.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 Midőn majd az a fényteli nap, midőn népünk vagy hirtelen szintval. Vajon mely egyben megyünk, Urna elnépuri tégba, hát Hát, hogy ti vagy nem tébolyokkal, de pregnáls döntés született tegnap, szómiszó. Lehet majd a miniszterelnöknek mit elemezni, le attól, hogy a számok mögött emberek vannak, és azért a számok és az emberek minden szempontból nem fedik le egymást. December 20-án el fogom veszteni a rádiót, hogy aztán nyereke másikat, azt nem tudom. Tegnap potenciálisan elvesztettem az összes tehát illetve az összeset nem, mert vannak még, de az anyagi veszteségem és az, amit tegnap megéltem, azok nem kvadrálnak. Én tegnap mindenkivel beszéltem, akivel módonban állt, karácsonytól baranyig, ugitól wintermontelig, és a magam részéről meg tudtam oldani azt, ami önök közül kevésnek lehet osztályrésze. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ez egy felekáltal által keresztül hallgatott műsor. Annak az összes előnyével, hátrányával. Ez nem egy baloldali rádióműsor és nem egy jobboldali rádióműsor. Ez elvileg egy olyan műsor szeretett volna lenni, és marad egészen december 20-áig, amely arról szól, ami ebben az országban zajlik, pontosabban mondva arról szól, ami ebben az országban zajlik, és rajtam átszűrődik. Nagyjából két vagy három órát aludtam, ez kevés ahhoz, hogy az ember józan szavakat mondjon. beleértve vagy egy ilyen Budapesten átütő győzelem után, már amit az ellenzék aratott, nem biztos, hogy teljesen kiforradt gondolatokra van szükség. Lehet örülni, hogy annak lehet-e örülni, hogy a NER Pajzsán sebet ejtettek, ezt nem gondolom, viszont gondolok a Csepeli Györgyel folytatott beszélgetésre, amit akkor se és most se tudok hova helyezni. Elvesztettem, nagyjából elvesztettem azokat a partnereimet, akik, akik iránytűként működtek. Az életkorom is lassan azt kívánja, hogy az ember saját magának legyen iránytűje, és amikor iránytű nélküli korábbi vezetőit, akár szellemi vezetőit hallja tévejegni, akkor ne az ő tévegésük foglalkoztassa őt, hanem az, hogy mi van az ő fejében. Én nem tudom, hogy a miniszterelnök, aki azt mondta, hogy együttműködik majd Budapesttel, Mit gondolt akkor, amikor tegnap reggel a fideszhu az alábbi szöveg jelent meg, a kommunisták mind szavaznak, legyünk ott mi is. Aki egy ilyen szöveget jóvá hagyott, vagy aki egy ilyen szövegről tudott, és ezeket a mondatokat nem fogom tudni befejezni. A KDNP frakcióvezetője, aki azt mondja, hogy a borkai történet az magánügy, és nem kommentálja. És meglátni Novák Katalinban a derekas asszonyt, aki legalább hajlandó szóba állni Fábián Tamással, hát igen, ez is valami. De a borkai történet sokkal messzebb mutat ennél, és ennek irányi vektora mára is mutat. Szóval valaki mondja már meg nekem, hogy az hogyan van, hogy a miniszterelnök azt mondja tegnap, hogy ma választ a nép, és holnap pedig ő elmondja a véleményét. Tehát kinek képzeli magát ez a miniszterelnök? Egy olyan szituációban, ami tegnap volt, amikor nem lehetett tudni, hogy az ember mit nyer és mit veszít. A tegnapi szituáció egy tízes skálán tízesre volt alkalmas arra a miniszterelnöknek, hogy el tudja dönteni, hogy mit gondol Borkairól. De ezt nem tette meg. Ez ennek a hatalomnak az az amoralitása, amin tartok tőle, hogy a tegnapi győzelem és vesztesség minimálisan sem változtatott. Amikor ennek a Fábián Tamásnak a kérdésére, mely szerint Szijjártó úr, akkor most azokban az önkormányzatokban, amelyek baloldalinak tarthatók és nyertek, azokban majd mind megjelennek a migránsok, mert hogy önök azzal fenyegették meg a népet, hogy ezek majd mind befogadják a migránsokat szemben az országgal, akkor Szijjártó Péter megigazította a szemüvegét, megrángott az arca, ez volt a legfontosabb, abban az interjúban háromszor rángott meg az arca, és azt követően az ember már nem nagyon figyelt arra, hogy mit mond, mert Szijjártó Péternek így sosem szokott kamera előtt megrángani az arca, felmondta, hogy az ország migránsokkal való politikája nem fog változni. Egyetlen egy dolgot nem tett, a kérdésre nem válaszolt. Hozzátéve, hogy nem mondta, hogy igen, be fogják fogadni. A kérdés az, hogy Budapest átütő győzelme, vajon változtat-e azon, ami ma ebben az országban van, és amit sokan nernek mondanak, de hát nincs ner. Nem volt, nem van, és nem lesz. Én teljesen váratlanul vagyok felszabadult, de nagyon sajnálom, hogy azt a folyamatot, ami most van, ezt December 20-a után nem tudom kísérni, függetlenül attól, hogy néhány nappal ezelőtt azt mondtam, hogy ha lenne 2020-ban kejfejöncsi, az könnyen lehetséges, hogy elfordítaná az arcát a politikától. Ezzel együtt. Bennem egyszerre van a hurá és egyszerre van a gyászmunka. Tegnap, amikor Wintermont-el, és ugye Attilával beszélgettem, ez nem vonatkozott Bácska Jánosra, vagy másféleképpen, akkor azt mondtam, hogy nem ők vesztettek. A Fidesz vesztett. A Fidesz sodorta el magukkal. És ezzel nem akartam magamra haragítani Szaniszló Sándort és Déli Tibort, bár vessetek a mókusok elé. Hogy van az, hogy ma valamit fog mondani a győrieknek? Orbán Viktor. Mennyiben más ez a mai nap? Mi az, hogy tegnap választottak a gyűriek és ő majd ma, és azt mondja akkor a, az újságírói kérdésre is, szijjártott Péter, hogy most már bírják ki ezt a pár órát. Kinek képzeli magát a miniszterelnök? De nem győztesként vagy vesztesként, hanem egyáltalán. És hogy ezt vajon átlátja-e mindaz, aki mögötte áll, és vajon kellően tudja -e kezelni az, aki küzd vele? Ezek olyan kérdések, amelyekre nehezen tudnék választani, sokkal könnyebb feltenni a kérdéseket. Szívesen hallgatom önöket, fél nyolckor felhívom Niedermüller Pétert, utána pedig beszélek Csorbai Ferencsel, aki minden bizonyal nem lesz sokáig Mohás polgármester, a kifiserő testület összeállt a alapján, de könnyen lehetséges, hogy tévedek. Majd kérdeznem kell, és kevesebb megállapítást tennem. 061 489 0999 és 0630 677 Figyelek, ha van mire. <Sessz> Jó reggelt, Kívánok! Jó Engem azért kirázott a hideg, amikor néztem Karácsony Gergelynek a ö, sajtótájékoztatóját, és megnéztem, hogy kik állnak mögött Látja, vettem. ez a, ez a kejfejancsi. Én ezzel pontosan ugyanígy voltam. Én ugyanígy. Gergelyre szavaztam, de... Én is. megnéztem a társulatot, hát... Nézze, ez az amiről én, ez az, amiért, hát tudja, nem tudom, ezt most jól megfogalmazni. Tehát, hogy mondjam önnek, én tegnap voltam színházban, a Katonai József színházban, is láttam a Fehér Szalag című darabot, amit a Tamás elfelejtett megrendezni. De tegnap szintén egy színdarabot láttam, ahogy ön. Tehát, hogy Gyurcsány Ferenc, aki májusban, júniusban, alkalmatlannak mondja a karácsonyt, áll arra a színpadra, joga, tízes kálán, tízes. De hogy én fölállnék-e oda, de én nem vagyok Gyurcsány Ferenc. kámán Olga. De nézzek. Értettem, hogy mit keresod, de ez olyan vigyor volt a Gyurcsány Ferenc arcán, mint ahogy a borkai felesége ö, mosolygott az urnánál a férjével. Hát ez valami... Tényleg kirázott a hideg, amikor Lézel, néztem, az, az a furcsa, hogy én ott, ott, volt, ott voltam az irodában, filmeztem, és mégsem emlékeztem rá, és most szándékosan nem fog neveket mondani, mert a fele már halott. De amikor hornyul a győzött, és mozisztam, akkor én magam se láttam meg azokat a vigyorgó arcokat, amely vigyorgó arcokat megláttak a nézőim, akik mind azt látták, hogy ezek az emberek ott most meglátták annak a lehetőséget, hogy, lehetőségét, hogy eljött az ő idejük. És ez, és ez mindig így volt, és mindig így lesz. A kérdés... A NSZP elnöke ott állt. Hát nézze, az ő, az ő jelenléte még csak indokolt. Um, inkább az volt a furcsa, hogy a párbeszédnek a teljes tagsága is ott állt. Tehát ott állt az elnökség, és a tagsága De Hányan volt a ketten? hárman, ott volt a barabású Szóval, ugyanakkor a, a karácsony végre megmutatta azt. Figyeljen, tegnap néztem ezt a szentesi zöld, nem tudom a Én is sajnos. Igen, e, igen, és igen, amikor igen. azt mondta, hogy attól, mert a karácsony nyert, attól a pocok még nem tud repülni, é, igen, igen, igen. Akkor először, figyeljen, itt volt ez a Szakács Gábor, ha jól mondom a nevét, aki ezt a szörnyű sorozatot csinálta a magyar nemzetben. És tegnap a Fideszes potentátokkal való beszélgetésben meg annyi politikai jellemzőt említettek, akikkel ők beszélgettek a Bálnában vagy máshol. Nemrég egy magasrangú Fideszes politikussal beszélgetve esett szó arról, hogy az elemzőik és az újságíróik az origó. Vagy a magyar nemzet. Ma már könnyen létezik, hogy csahosabb, mint maga a párt. amely nyilvánvaló, hogy a pártól lett ilyen, de néha olyan, mintha a nyúl vinné a vadászpuskát és a csík húzna a repülőt. Hogy ezek az emberek képesek lesznek-e egyébként a miniszterelnökkel együtt belátni azt, ami tegnap történt, és abból levonni azt a konzekvenciát, ami ebből adódik, az tegnap nem látszódott. Az se a miniszterelnökön nem látszódott, se az embereiben nem látszódott. Nem, és e, én valahol Tarlos István sajnálom is egyébként, mert én azt mondom, Joggal. hogy nem volt e, rossz, po, rossz polgármester, de egyértelmű, hogy a Fidesz rántotta magával, én úgy gondolom. Abszolút. E, és, de ezt e, akkor is tudnia kellett, akkor bele ment Hát a igen, én <coughs> kíváncsi voltam azért, hogy ma a Kossuth Rádió hogy hogyan adja ezt el, majd győzelemként ezt a Hát valahol ez egy vereség, azért a Fidesznek is elég komoly vereség. És úgy adták elő, hogy nem beszéltek róla. Tehát én hallgattam a Kossuth rádiót. Nézd, az még egy tisztességesen verzió. Mert az... 6 óra 20-tól hallgattam, vagy 25-től 7 óráig. Egy büdő szó szónak, hogy ugye, ugye hogy Magyarországon ugye, önkormányzati választás volt tegnap. Ugye az a helyzet, hogy, hogy amikor azt mondtam, hogy még ez is tisztességes, akkor azért tévedek, mert ezt a közszolgálati magyar rádió nem teheti meg. Ezt a civil rádió se teheti meg, de ott legalább van rá magyarázat, de egy közszolgálati adónál erre nincs magyarázat. Köszönöm szépen, hogy hibott. Ezt érzelmileg fel kell tudni dolgozni, de egy közszolgálati magyar rádiónak e tekintetben az érzelmei nem mutathatnak túl az eszén. van mit megevészteni, és ezzel kapcsolatban a tegnapi nap nem, az csak egy egy mérföldkő, de nem, nem, se nem a start, se nem a cél. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, nem akarok személyeskedni, az előző hozzászólóhoz kapcsolódik. Elnézést, ehhez várni kellett tegnap estig, hogy kiderüljön, hogy ki áll a Karácsony Gergely mellett. Ez tényleg várni kellett? Ez nem volt világos ezelőtt? Hát a kálmán olga nem. Ó, oh, persze. Meg a gyurcsán se volt világos, meg a többi sem. Se. Félre Itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy van, van egy bizonyos szituáció, ahol az ember pontosan tudja, mint ön meg én, de nem áll oda. Erről van szó. Én egy szindarabról beszélek. Arról meg, pedig ne felejts el, hogy amikor ön így beszél, és teljesen megértem a hangját valójában nyugodtan mondhatja azt, hogy fiala maga is menjen, A elnevezés 14 éven aluljaknak nem valós felötte és a korlátozott mértében maga is menjen a picsába, meg menjenek el a polgármesterek is, meg az Orbán Viktor is, meg a Gyurcsány is, maradjon ott a karácsony, és hozzá jöjön egy új csapat, csak akkor meg előjön, hogy a karácsony is elég csecsemő -e ahhoz, hogy akkor egy új születnek minden vicc új, hogy hány lapot kérhetünk újat, és hány marad a kezünkben, Tökéletesen értem azt, amit mond. Az a kérdés, kinek hiszi el a jövőben azt, hogy amit mond, az tényleg úgy gondolja. Jól beszél? Igen, pontosan. Ebben pontosan. nem tudok önnek ennyit segíteni. szerettem volna, nem akarok többet mondani, csak ennyit szerettem volna hozzátenni a ma reggelhez. Teljesen Ittánlátás. megértem, viszont. 01 489 és 06 reggel. Lakatos Istám vagyok, györeged. Hát én sem három hárommal többet, mert én a számok embere vagyok, és egy tennap végignéztem a választáspont hónapja az egyes körzeteknek az arányait, meg hogy képviselőtestületbe melyik formációban kerültek be. És az előző betelefonálomhoz kapcsolódva azt vetném fel kérdésként, igaz, a választ nem tudom rá, hogy vajon ez a töm, Hány különböző pártnak a, a pártként fog majd megjelenni a képviselő Tökélet, Tökéletes a kérdésfeltevésed. A következő, a, a, egy újabb megválaszolandó kérdés, hogy 2022-ig létrejön-e Magyarországon a politikai kétosztatuság. Teljesen jogos kérdés. Nem tudok rá okay. Jó. Előbb-utóbb Ez kérdés, az egyik kérdés. Az a másik elkemmel kérdés, elkemmel. hogyha létrejön, az jó lesz-e nekünk? Várjuk, hogy el létrejön -e. Én még ebben sem vagyok ez most egy elég jelentős tapasztalat ahhoz, hogy elgondolkodjanak rajta. Te mit szeretnél? Nyugalmat, munkát. <gül> Kitértél, de értem, én is ezt szeretném. Pedig hát én bizonyos szempontból a nyugtalanságból élek, mint az Orbán Viktor. De nem vagyok közben Orbán Viktor. Nagyon sajnálnám, ha januártól nem jelenthetnék valamilyen módon, mert, mert azt a nyugalmat, amit szeretne a lakatos, ahhoz szívesen hozzájárulnék, de ahhoz csak nyugtalansággal tudok hozzájárulni. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Én még visszakanyarodnék arra, amit Orbán Viktor mondott Borkai Zsoltról. Uh, amikor meghallottam, akkor, akkor teljesen ledöbbentem mert inkább nem kellett volna neki válaszolnia. Én azt gondolom, Orbán Viktor mindig elhiteti a saját híveivel, hogy ő mindig tudja, hogy mit szeretne tenni, mit csinál, kivel harcol, bácsán Nem, nem, nem, ebben nem, nem, Ebben téved, ebben Orbán Viktor egy dolgot mondott, van a nép, és vagyok én. A nép majd dönt, én meg majd döntök a népről. Hát ez az, amiben téved. Szavakba megteheti tettekben is látszólag. De általában a ló alul lenni és fölötte az ember, szóval, hogy, hogy mindenhol ő legyen, az nem megy. Az egy olyan árulkodó mondat volt, és ez az, amiért én abban nem hiszek, hogy tehát, hogy itt valami olyan kooperáció indul meg, ami minőségét tekintve más lesz, mint ami eddig volt. Aki el azt mondja, hogy előbb kivárja a győdiek döntését, azt majd ő dönt, az való elvesztette a józonságát? de nem tegnap -e. A kérdés az, hogy a sok szíjártó, miközben nincs sok szíjártó, tehát félhért és ne essék, vajon kiáll-e Orbán Viktor mögül. Ez egy nagy kérdés. Vajon az az alpolgárság, amit eddig ő létrehozott, vagy az hitel, hogy létrehozott, vajon az az anyagi érdekét, vagy a ki tudja, mit fog előtérbe helyez? nem tudom. 06148 és Egy figyelek, ha van mire. És ez miért hogy a kommunisták mind elmennek szavazni? Mind szavaznak. Ez mi? Legyünk ott mi is. Két részből áll az ország a kommunistákból, meg belőlük. A lányom ebben az értelemben azt se tudja, hogy mi az, hogy kommunista. A szürke hétköznap marad... És S vajon Rogán Antalnak tegnem? Milyen dolga akad, hogy nem volt ott a színpadon? Tütőkata sírt az ő vállán az ötödik kerületben? 061 és 06 néhány perc, mert aztán felhívom Nieder Müller Pétert. még telefonálnak, addig elmondom, hogy az egyik önkormányzati partnerem küldött pénteken egy Unikumot, hogyha önök Unikum megjelentést hallottak, hogyha egyébként inni akarok arra, hogy a karácsony nyerjen, akkor igyak belőle, ha pedig azt akarom, hogy a tanulós nyerjen, akkor igyak belőle sokat, hát nem ittam belőle semmit se, és a karácsonyra szavaztam, és a másik két lap pedig érvénytelen volt, legalábbis amit én a 12. kerületben kitöltöttem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát, örülök a tegnapi győzelemnek, vagy veleségnek, hogy egy hatalmas pofonna helyre téríthetik az embereket, de azt, hogy... Ne a... örüljön egy pofonnak! Soha ne örüljön egy pofonnak! Soha! Hát... Soha! Örüljön a győzelemnek, és ne örüljön egy pofonnak! Ez a kelyfeje a Az pedig, hogy lerakja. Hosszú de az a hogy Ki éppen kis babára vár. vagy éppen úgy, ez kezdve sereg nézikén, ki vár egész életében. Bár egy részeges ki az éjszakát, és éppen úgy. Jó reggelt. Jó reggat. Bocsánat, rosszul fejeztem ki magad a pofonnal, azt szeretném volna mondani, hogy véletlenül meg a vonal, hogy... Azt viszont a, a mosoly az arcomra fagyott, amikor megláttam Molnár Csabáikat ott, ott háttérben mosolyogni, azt tényleg elképett De miért fagyott meg? Hát azért, mert a Molnár Csaba, ahogy magával is bánt meg az egész uh, csapatával, uh, tehát az, az elképesztő számára. Tehát az annyira megjegyeztem, amikor akar csinálni a Dobrev kár, a többiekkel riportokat, és ahogy az ő hihetetlen dilettantikusokat hallgatva, hogy őket, öt évig a mosolyokat nézem, hát az is egyébként. <gül> <gül> Egyrészt örülök, hogy visszaívott másrészt. Nézze, ez az, amiből össze lehet gyúrni azt, amit más műsorokban nem, mert ott tényleg arról van sajnos szó, hogy, hogy örül a győzelemnek és örül a pofonnak. Um, nekem meg már nagyon rövid időm van hátra ebben az országban, hogy abban reménykedjek, hogy ebből van olyan kiút, ami tényleg kivezet. Mert akármennyire is furcsa, amikor tegnap ez bekövetkezett, akkor azt gondoltam, hogy vajon a gyurcságy ezt mennyire idézte elő azzal a 2006-2010 közötti periódussal, és aztán visszamentem a honpolával az ágyban egészen a hornygyuláig, és mondtam, hogy hát az tök jó a hornygyula, mert arra mert egyáltalán nem emlékszem. Hát, egyszerűen számúra elképesztő, hogy hogy amit a Svábi András mondott, hogy a, talán ő mondta, hogy Úristen, nyertünk. <gül> Örülök az annak a szabad, ami... Aki Aki körülvette a, a, a karácsonyt, azért azt nem tudom, hogy ők mire alkalmasak, egyelőre azt, azt nem tudom. Ő... Bízol a karácsonyban. Nem tudok jobbat mondani. Tökéletesen értem azt, amit mond. de alapvetően annak örülök, hogy Jó reggelt kívánok! Lehet? Ha akarja, beszönyezhetünk maga, mennyit aludt? <háha>, nem túl sokat. <háha> nem túl sokat. Tudja, alapvetően az én viszonyulásom ez az ez azért nagyon fura. Mert azon kevés műsor készítő közé tartozom, aki talán nem hülye, de mérhetetlen érzelmet öl abba, amit csinál, mert másféleképpen nem működik, tehát nem megy. És ezért nekem a tegnap az egyszerre volt mérhetetlen öröm, és adott esetben mérhetetlen szomorúság, uh, ugye én egyebek közt. Uh, a polgármesterekkel együttműködésből finanszíroztam részint a műsorat, részint a rádiót is, előző Igen. rádiókat is. És amikor Vintervantez Zsoltal és Ugi Attilával beszéltem, akikre nyilvánvalóan szakmailag is van, aki tud mondani kritikát, én most nem ezzel kezdeném, akkor alapvetően azt mondtam nekik is, hogy őt mit mondtak, azt természetesen nem mondom el, mert az majd a velük való beszélgetésben, hogy a Fidesz vesztett és nem ők. Ami persze nem elválaszthatók, mert ők a Fidesz részei, de az, hogy az a győzelem, ami tegnap született, az egy politikai vagy szakmai győzelem-e, miközben az önkormányzatiságra az ember is, hát ez a mi beszélgetésünkben is előjött, az alapvetően egy szakmai kérdés, az majd most fog kiderülni, és csak reménykedem abban, hogy úgy fog kiderülni, ahogy ön beszélt róla az elmúlt hetekben. Mindenki előtt ahhoz szeretnék egy félmegjegyzést fűzni, hogy ki is veszített itt. Ugye ő említette, hogy. A... Egyszerre nyertünk és egyszerre vesztettünk, én ezt éltem meg. Igen, ugye, de ez teljesen világos, hogy egy sor helyen, eh, ahol az ellenzék nyert, eh, ugye Győr az nyilván egy kivétel arról, most nem is kell beszéltetőjében, azt nem is tudjuk, hogy megnyertük-e még, eh, hanem hogy, hogy itt valóban arról van szó, az én tapasztalatom az, hogy az embereknek sok helyütt, Erzsébet városban egészen biztosan a polgármester személyétől függetlenül elegük lett abból, amit a Fidesz reprezentál. Ezek a különböző. Itt álljunk meg egy pillanatra, mit a ma, ma azzal a kevés alvással a háta mögött, ami ön mögött van? Mit, ön mit gondol, mit reprezentál ma a Fidesz? A Fidesz ugye mindenek azt reprezentálja, hogy nekik minden szabad, hogy rájuk nem vonatkoznak szabályok. Hogy valaki bármilyen szexuális kilengésben részt vehet, annak nem lesz következménye. Bárki bármit össze-vissza euh, panamázhat, repülgethet jobbra balra helikopterekkel, össze-vissza mondhatnak az embereknek azt, amit akarnak. Tehát hogy Mit mond kár. a kultúrantropológus? Ez hogyan jön létre? Ez úgy jön létre, hogy azok az emberek, gondolom én, bocsánat, nem tudom én mit szinteni, de nem tudok igazságokat kijelenteni, csak értelmezni próbálom ezt a jelenséget. Olyan emberek vannak hatalmon, akiknek műtsenek gátlásai. Soha nem átolni. voltak, vagy hatalmon vesztették el? A hatalmon fokozatosan, folyamatosan és fokozatosan elvesztették. Mert ugye volt egy választási győzelem, volt egy másik választási győzelem, volt egy harmadik választási győzelem, és ebből azt gondolták, hogy hát ebben az országban mindent meg lehet csinálni, úgyis mi fogjuk nyerni a, vá a következő választásokat. Jó, de Nincsen most semmi én ezt értem, de azt árulja nekem, hogy ön, mint értelmiségi, mennyire kárhoztatja vagy nem kárhoztatja a népet, miközben a népet nem lehet kárhoztatni, hogy a nép ehhez azért tartósan asszisztált, és ki tudja... A jövőben nem fog -e assziszálni, mert ugye ön mondhatja azt, mint kutató, hogy attól, mert most így, így áll a helyzet, ön a folyamatok révén azt feltételezi, hogy ez nem lesz mindig így, és több óvatosságot ajánl valakinek, a természetnek nem, mert a természet tényleg bölcs. De azt, hogy ez milyen támogatottsággal bír vagy bírt, erre is van magyarázata? Ugye azt nagyon világosan látjuk már a mostani tegnapi választási eredményekből, de láttuk az LP választások után is, hogy e tekintetben is az ország egyre inkább szétszakad. Nézze meg Budapestet, a nagyobb városokat, ott mindenütt az ellenzék nyer, miközben a kisebb településeken, ott meg minden különbösebb erőfeszítés nélkül a kormánypárt. De mi arra a magyarázat, hogy győr... Például nem tartozik a vesztesek közé, miközben gyűr az egyik góca vagy forrása mindannak, amiről most mi beszélgetünk. É, én Erre kintem, mit mond a kultúra, a kultúra, a kultúra Vagy mit mond az értelmiségi? Én a kázaik is, is vagyok, én ezen el vagyok képezve, meg vagyok képezve. Én ezt értem, é. de a dereképedésé az, az maga a válasz, vagy van, mond valamit ezen felül is? Nem, nem, nem, nem ezen felül nem volt. Vagy se. valójában é. arról van szó, hogy kevés idő telt el, és az embereknek meg kell adni azt a jogot, tehát ahogy egy bokszoló is a filmekben ugye 15-20 másodpercig dől föl, miközben a valóságban egy másodperc alatt dől el, de azért mutatják ezt, mert ugye annyira döbbenetes az, ahogy az ütés hat rá, és hogy valójában most még gyűr ennek a hatás alatt van. Valószínűleg ez is így van. Én azt is gondolom, hogy bizonyára sokan vannak győrbe, akik úgy gondolják, hogy hát talán ez nem is egy olyan súlyos dolog. Ugye a városnak azért főleg az audiok nagyon-nagyon hát jól ment az elmúlt években. Tehát lehet, hogy vannak ilyen kompromisszumok. Jó, de ugye a viccelők arról mondták, azt mondták, hogy aki szex történetben van, az megmarad, a 19. kelet is megmaradt. Erre mi a válasz? Az, az a válaszom, amit az előbb is próbáltam mondani, eh, hogy, hogy, hogy nagyon sok olyan választó, hogy hát ezek szerint vannak olyan választópolgárok, akik azt gondolják, hogy ezek az ügyek, hát ezek egy talán nem. Jó, de, de akkor álljunk vannak, meg, hogy akkor ez mind a két oldalon vannak ilyen választók. Persze, Tehát ez nem, ez, nem, ez nem pártpolitikai kérdés. Ja, nem, nem, nem, szó szóval erről nincs. Eh, ugye onnan indultunk ki, az volt az ön előző kérdése, hogy miért asszisztál a nép eh, a, a fidesz Rossz kérdés, nem találtam jobbat. Én azt próbam, hogy az az én véleményem hogy vannak olyan ö, választói csoportok, akik azt gondolják, hogy azok a morális-erkölcsi fenntartások, ezek nem annyira meghatározóak. Az fontosabb, hogy jobban menjen az élet az adott kerületben, a városban, hogy gazdagodjon, szépüljön a város. Aztán sokan van, ami nem is hiszik ezt el, és azt mondják, hogy jó, hát ez nem is biztos, hogy úgy van, ez csak az ellenzéknek az akciója. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen típusú magyarázat van, és amit igazán hangsúlyozni szeretnék, az az, és önnek nagyon igaza van a tekintet. Itt nem arról van szó, hogy csak bizonyos pártpolitikai vonatkozások játszanak szerepet, hanem az elmúlt évtizedben Magyarországon fokozatosan, nem tudok más szót használódni, lerongyolódott a politikai kultúra hogy mindent lehet, hogy az ellen, ellen, a politikai ellenfelemet azt lehet ellenségnek minősíteni. És önnek igaza van, ez nem csak a Fideszre vonatkozik, vonatkozik a másik oldalra is, de azért legyen nagyon világos, hogy az, aki a hatalma van, annak sokkal nagyobb a felelőssége, mint annak, aki kívül van. Ebben minimálisan se fogok vitatkozni önnel. Tudja, én, aki már nagyon régóta figyelem ezt az egészet, miközben művelni, tehát én például önnel nem cserélnék. Tehát én nagyon szívesen beszélgetnék önnől hétről hétre, de azt mondom, hogy fialáján elutazom egy hónapra Brazíliába, üljön bele a székembe, mondom, honnan... szó nem lehet róla. Szóval... Nem, nem, nem utazom el sajnos Brazíliába. Oké, okay, tök, tök egy elment Minskig. <síns> vagy Aradra. Hogy... hogy... Hogy ez mégis hogyan van, hogy ma, győ, ma dönt, mondta tegnap a miniszterelnök Győr, holnap meg majd én megmondom a véleményemet, szóval így egy uralkodó beszél, aki valójában azt mondja, hogy most megnézem, hogy hogy dönt a nép, aztán ha tetszőlegesen dönt, akkor annak megfelel, ha meg nem úgy, akkor majd én primus interpáres egyelőbb az egyenlőknél én majd kinyilatkozom. Szóval ez meg hogy a kommunisták elmennek szavazni, menjünk el mi is, miközben a kettő párba se állítható, de valami két olyan irracionális eleme a tegnapi napnak, amit nem tudom túltenni magam. Igen, mint hogy azon se én azon nem tudom túltenni magam, hogy a miniszterelnök, más kormánytagok is többször elmondták a választásokat megelőzően, hogy azok a városok, amelyek nem kormánypárti vezetőt választanak, azok ne számoljanak semmiféle anyagi támog, kormányzati támogatással. Ami azt jelenti, hogy úgy tekintenek, mint hogyha a közpénz, az az ő pénzüren, Abszolút Abszolutben. Mint hogyha azt ő osztogathatná. Nem! Mert nem, hát az állam vagyok. Én majd eldöntöm. Én azért mondom, ugye mert őm, úgy viselkedik, mint egy király. Pont erről van szó, hogy ez a kormány egyszerűen nem érti, hogy vannak Persze, hogy érti, hogy tudatosan kiátsza, hogy vannak demokratikus alapszabályok, amelyeket akkor is be kell tartani, hogyha olyan a politikai környezet az adott településem, vagy bárhol, bármilyen összefüggés, ami nekem nem Jó, ide visszatérünk. Meg, hogy... Igen, bocsánat. Bocsánat, csak egyetlen mondatot akartam. Igen, figyelni. Nézze meg, hogy mi történik a Magyarországgyűlésben. Az egyszer... A legszelháborítóbb dolog, ami ott történik, ahogy például az országgyűlés elnöke rendszeresen viselkedik, az országgyűlésnek az elnöke, vagy a parlament elnöke a világon mindenütt egy politikailag sem Ebben nem pozíciót. fog önnel. Én ezt figyeljen, én ezt tehát amikor azt mondja, hogy ő nem is érti, hogy az MSZP hogyan került be, úgyhogy ő már azt az követően nem tudja minősíteni a viselkedésüket. Csak szendvicsbe helyezem a beszélgetésünket, mert azért mégiscsak egy győztessel beszélek, és ugye erről a győztesről is úgy beszéltünk még a múlt héten statisztikák, meg közvéleménykutatások alapján, hogy vajon önnek is tudom, hogy cinikus a szöveg, de köszönetet kéne mondani a borkainak? Hát én az jól hogy nekem nem a borkain, nem borkainak kell köszönetet mondanom. Tehát azért hát ez kéne. egészen más arány, mint amit a százalékosan, mint amit Igen. a závetszmért legutóbb. Abszolút. De ugye ez azt mutatja, hogy az erzsébet városi polgárok, a választópolgárok olyan pontosan megértették, hogy miről van szó. Nem akartak Fidesz önkormányzatot a továbbiakban. És tudja, azért hagyd mondjam azt, hogy ugye volt két másik jelölt még Uh, ugye, aki futott a, a, Igen, a, a, a Igen. kormánypárti foglámestere szembe. Egyikőjük sem ért el egyetlen körzetben sem, 30 szavazatot sem. Harmincat sem. Pontos Igen, elképedve tapasztaltam. Ez Tehát a annak ez... a tévedése, mert ugye én, én vele beszélgettem, és az ő politikai érzékében ennél nagyobb mértékben bíztam meg. Rosszul tettem. Nem tettem rosszul, de őt megcsalta. A realitás érzéke én pedig valaminek okán, mondtam természetesen, hogy majd a számok a végén szólnak, de hát a számok, mondjuk e tekintetben nem mért rosszul az ávetsz. E tekintetben nem, de ugye csak össze hogy ez mutatja azt, hogy a válaszok hogy választóprogram megértették, hogy itt most nem, hogy milyen személyes ügyekről, rehabilitációkról is mikről van szó, hanem arról van szó, hogy közösen le kell választani. van még a képviselőtestület és a képviselőtestületben is többségünk van. Tehát én szeretném mondani, hogy ez annyira világos állásfoglalás volt, hogy ha valakinek köszönettel tartozom, azok a szavazó polgárok, a választópolgárok polgárok itt városban. Meglepődött, örült? Hát örültem, bizonyos mértékig meg is voltam lepődve, igen. Ugye így elárulhatom most már utólag, hogy még kilenc óra sem volt, amikor fölhívott engem Batomány Zsolt, az eddigi polgármester is gratulált, és hát... Ez azt gondolom, hogy egy, az, ez volt az igazi meglepetés. Na, ha szabad azt mondanom, hogy ők már kilenc órakor látták, hogy ez a történet el van beszre. Látja, Mármint az ő szemszű, Látja mert... az elkövetkezendő öt évét? Hát az öt évet nem. Most <gül> arra koncentrálok, hogy az elkövetkező napokat zöggenőmentesen elindítsuk az új önkormányokat. Lehetek szemtelen? Persze. Öt szemtelen. év múlva ön idősebb lesz a magyar férfiak átlag életkoránál? Hát valószínűleg igen. Tehát először is meg kell, igen. Igen, először valószínűleg igen, bár most ebben a pillanatban megfogta az, hogy nem tudom, mi a magyar férfiak átlagéletsora. De hát nem, De hát ugye ez szintén politikai kérdés. Tehát az, hogy milyen körülményeket tekintünk, vagy teremtünk az országban, miközben japán sose leszünk, de hogy az átlag életkor hogyan lehetne magasabb, az természetesen megint csak lehetett. De ez nem egy olcsó ércelődés volt a részem. Nem, nem, abszolút értem, hát sőt, annál is inkább, mert ugye nem is olyan régen látott napvilágot az a felmérés, amelyik az azt mutatott, hogy Erzsébetvárosban városban a férfiak életkor, meg általában az életkor, az életkori elvállásokat, mondjuk egy-egy budai kerületek. Például, és ez egészen biztosan összefügg. Például azzal, hogy itt ebben a kerületben Budapest kellős közepén 2019-ben nagyon sok olyan családot lát.